У мене до вас діло. У вас? До мене? Юлія здивовано підводить край брови. Еге ж, еге ж, стверджує домна. Ну в такому разі викладайте я вся увага. Вона знову сіла на лавочку, але тільки на краєчок, мов на гострий і довгий цвях. Е, розумієте, Катя мені казала. Дом не явно не мала слів, та й це говорила майже пошепки. Катя казала, що ви маєте знайомих, ну там, в аптеку управлінні. А Мотря, ну, та стара одинока, знаєте, ну, з 15-ї квартири. Приписала їй там якісь ліки, і по всіх аптеках нема. Ну, а Катя й каже, Юлія різко підвелася, а кіт зненацька стрибнувши з юлиних рук, Боляче ввігнав їй кігтя в долоню. Любка, що опинилася несподівано в кота на дорозі, злякано відсахнулася, а мати почала проклинати дряпучу тварюку. Уздохла б ти. А в Юлії від різкого щеміння на місці подряпини, мало не навернулися сльози на очі, і від цього щеміння домненої лайки, її діла до неї. Ота От Юлина невимовна сьогоднішня неприязнь до Домни перейшла раптом усі межі, і вона майже вереснула. А якби я ваші любці такого побажала? Та що ви, Виречила дом Домна очі, Бог з вами. І хто знає, що Юлія сказала б, якби не цей кіт, якби до неї звернувся з таким ділом хтось інший, а не отця, оця, оця Можливо, і пригадала б вона, що саме Віктор. Отой той Віктор, який майже заїкаючись говорив їй, «Ваша душа – надзвичайно тонкий інструмент». Отой той Віктор працює таки в аптеко-управлінні. А може, як і зараз, не пригадала б того. Їй тепер найбільше шкода було надзвичайно тонкої і дорогої коштовності – Конвалійної музики кришталевого вечора, яку так безпорадно заглушила ця товста довбешка домна. Геть прямуючи від кульгавої лавочки, Юлія лише відчувала солоний щем своєї подряпаної долоні, 1962 рік, єдиний раз Ніні -ні Вірченко. «Ту-ту-ту! Тру-ту-ту! Ту-ту-ту! Тру ту ту Шоферові цей ритм, очевидно, дуже сподобався. Він без трусив ним на газони, на асфальт, на людей. Поверталися на цей чи то іронічний, чи то тривожний заклак голови і відразу ж шарахались від нього до протилежного краю тротуару. А машина йшла вприту, внутрішньою брівкою, і з-під її коліс загрозливо шипляче вискакував на людей срібний з довгими голками водяний їжак. Всі зжахалися жахалися його нетривких голок-цівок, і збуджена жива стрічка тротуару, поспішно хилячись, вигиналася до стін будинків, далі одне несподіваної купелі. Від крутого сонця і цього їжакового шипіння, від його срібних голок над тротуаром, над квітами, Зринали благенькі веселки. Невеличкі і такі свої-свої, як барвисті биндочки у дочиних кісках. Не можна було втриматися, щоб не простягти до них руки. Я простягав, ловив рухливі барви і нічого не впіймавши, посміхався. І вже зовсім весело мені стало, коли я побачив ген попереду смішного дивака. Чоловік, не встиг відхилитися до протилежного боку тротуару, і ніж завзятий, радісно облив його геть чисто всього, від голови до п'ят. Але девактою незворушно йшов собі своєю дорогою, ніби нічого й не трапилося. Молода жінка, що порівнялася якраз зі мною, теж затримала на ньому погляд і, шукаючи, з ким би поділитися насмішкуватим і доброзичливим, бачили. Повернуло до мене вродливе лице, Блиснула лукаво карими в'ястими блешнями, і я відразу ж забув про того замоченого дивака і хижу погнався за ними, посміхаючись до себе з самого себе. Намочений асфальт вигравав розкішним матовим блиском. У повітрі на рівні очей вереміялись міріади дрібненьких краплинок спалахуючи, що митій мерехтом яскравих кольорових відблисків, запахло свіжістю ранкового листя, чи то ранковою вмитою бузькою дитини, а десь далеко попереду сипались і скрилися їжакої голки. І те іронічне і веселе. То-ту-то, тро-ту-то. Я прискорив крок за жінкою, милуючись її короткою, але такою милою і такою Своєю, своєю, як уці зринаючі веселки шиєю, спелехатою і теж такою близькою родимкою над білим комірцем, так і кортіло торкнутися до неї. Усе в цій жінці, і постава її, і зелена кохтинка, і той білий комірець, і навіть заклопотано стиснута в жмені разом.